Fredagsfrallan presenteras i samarbete med oss på Hemköp i Tranås. Välkommen in! Fredagsfrallan, <skratt> oh, oh, oh, oh. morgon till talkshow med Jan Holmbom i FN. Ja, god morgon fredags för alla. Fredag den trettonde. Hallo, hallo, hallo. Det var länge sedan. Hallå, hallå, hallå. vi har träffats Och nu är och jag står framför fönstret Och alla kärleklar är här Med en form utapart Jag vet knappt vad jag är och jag skulle bli lycklig är det var vad jag så? Jag skulle bli du gått till? Jag? Jag skulle väl lika? Är det var vad jag så? Och slå på att du lyssnar på Ja, det gör du. God morgon och välkommen till Fredagsförallan här på Radio Hits FM 97 och 8 Idag är det fredag den 13 mars. En dag som enligt folktron är en otursdag. Oh, oh. Och dessutom har jag tur för Johanna Lind det här. Tjena ja. Vilket jag tror att du, sa att, du inte, att du har tänkt att ta då? Det blev ingen jätte... bra sån här. Det blev ingen bra sån här med att det är med dig kryssa övergången. Men du vänder precis, det, det fint. Tack <laughs> att jag är turen och solen. slänger du. är i... lite popp, lite rock idag. Är du det? Ja, jag tror det. Ja, förra jag tror... gången jag var här så var jag en rattuff. <laughs> jag har inte glömt hur bra buss jag får. Det går till storlek. Det finns många. Ja. Vi ska inte prata om dem men... nu. Ska vi... Jag tänkte, vi lägger lite fokus på fredag den 13. Vi. ska vi göra vi, gör vi. Vi, vi pratar liksom vi pratar otur på, på lite olika sätt på olika nivåer, ja, på olika nivåer så här. Ja, men det, det kan väl vara ett bra upplägg nu behöver vi lugna oss lite här så, ja? vi, så vi kommer igång ska, vi, ska jag spela någonting ja? jag, jag, kan spela, jag kan spela en en uh, liten rolig rockdänga vad tror du om det? <laughs> rolig rockdänga, ja, ja visst jag, jag håller med i bordskanten Friday Brunch Nu lyssnar på Ja just det Och här är Jan Holm och, och Johanna Lind Och vi sänder ju live som alltid från uh, Radiostudion i Tranås Det är inget inspelat bandat skit Det här är inte oh, nej. Det är på så det här är helt hållet Dagsformen oh, som avgör <laughs> ja, alltså, Jag förstår inte du, du gör någonting med överläppen Hela tiden nu Nej, äh, sluta Du är så himla dum Nu ska vi prata om fredag den ja, ja Jo, så här är det Men fredag den trettonde Varför är det en otursdag då? Ja, det finns flera teorier va? Talet 13 ansågs redan i antiken vara olyck olyckligt eftersom det kom efter det perfekta talet 12. Ja, men då det håller jag med om Det är ett perfekt tal Då det borde som man liksom fundera på varför Jag tror att det är för att Livet är bra fram tills man är 12. Sen blir man tonåring. Kan det vara det? Ja, eller så här: Pengarna räcker till den 12. Sen är det 13. En vecka bara till Och Då är det, ja, det, då är det alltså, köp. Alltså Barndag den 18. :e, 2027. 20, det, ja, ja, det var ett år sen om man säger så. Men alltså, det finns 12 månader och 12 stjärntecken och 12 apostlar och 12 hit och 12 dit. Så att, och vad är det är väl det. Ja, men det var väl de som följde med Jesus. Ja, men, ja. ja, jag tror det. Men 13 bryter ordningen. En annan teori är tempelriddarna. För du förstår, den 13 oktober 1307, det var ett tag sedan. Det är ett ojämnt tal. Som råkade vara en det på 3,5. Ja, så råkar vara ja, en pi och fräda. Då lär den franska kungen ha arresterat tempelriddarna i en stor politisk utrensning. Många tror att myten om fredag den 13 började där. Men egentligen så blev den faktiskt först populär så på 1900-talet men vet du att om du är rädd för, för, för är, du, är du rädd är, är du är du liksom jag, jag Nä, tänk, inte, tänkte för jag kanske jag, på Men, det, men alltså jag tror att du och jag är ganska där. Du är nog mer skrockfull än vad du oh. erkänner. Du, okay. du, ja, jag vet. Ja. Nej, men oh. <laughs> jo, men ja, såklart, oh. jag tänker på det. Och så blir det så här, att när saker råkar då av slumpen hända den här dagen så bekräftar man ju att den här dagen är liksom, oh. sen, alltså, i mitt liv är det otula varje dag. <laughs> det, I den kroppen <laughs> alltså, är jag född. genrep för den tretton? Ja, jag Ungefär. Oh. Och, och då blir det så att varje det, jag tror att varje fredag tretton så har det någonting hänt som bekräfta att det är en jävla skit Dag. Ja, men, amen, jag vet så jag så, bara väntar ju på vad det ska bli amen, Jag flög mycket på, på 90-talet Jag vet det var, Men då känner man ingen skam Nej. Eh, och, och, och i stort sett Alla flygbolag hade ju inte rad 13 Nej, men så är det väl fortfarande Ja men där så flög jag till Island En gång och då hade de rad 13 och så, för, så då frågade en flygvärdinna och de är så jävla långa. <skratt> så här, jag det liksom så hallå? så hallo så kom den flygvärdinna Hon bara kom och slutade inte komma. Nej, var flygvärdinna långt. Ja skitlångt. De är i Island är aslånga. Det är ju någonting. Ja men det är omega 3 och sill och skit Nej. Jo. Ja så hon så, så hon så jag frågar och då så, då berättar hon berättar hon säger <skratt> att 13 är ett turnummer på Island. Ett, wow. ett lyckotal på Island. Wow, hur har de lyckats vända det här? Det är <laughs> ja, det jag, ja, men du vet, de är liksom endemiskt ungefär som tranos. man har inte umgått så mycket Nej, det. men så kan, så kan det så. vara. Ja, man, kanske det. men det du var det inte då du flög till Island och du satt på rad 13 och så där jägarna askmolnet kom men inte kom hem. Nej, men det var inte då. Då, då var det, ju? Nej, det var inte. Nej, det var långt var långt senare. Aha. Ja, vi pratar inte om det. Oh, fan, det var otäckt också. Alltså undrar om det var den trettonde? Men du vet, du vet du, Det finns ett ord för rädsla för fredag den 13 trettonde. Häng med mig nu En, för fo en fobi tänker ja, jag. Ja, en fobi precis, va? Så om du då kan du du kan du liksom sjukskriva den här dagen och hänvisa mm. till din fobi bara du uttalar för, för din arbetsgivare vad fobin är. Jätte. Ja, är ni med nu? Paraskevidecatriaphobi. Oj! Ja, jag är inte rädd för trött. Nej, nej jag... men du jag tänker. att Din dotter är ju läkare. Ja. Du skulle du kunna få det här på läkarintyg? Jag tror, om jag skulle ringa henne och ja. säga så här: Lider din pappa av det här så skulle jag säga det här svåra? Då skulle hon säga ja och så skulle hon kunna säga ut ett intyg. Ja, jag, det tror jag tror det. Ja, hon skulle säga så här Min pappa lider av allt utom <laughs> allt. skurknän. Men det har han stadiet till. <laughs> Förmodligen. <laughs> så kan det vara. Ja. Nej, hon skriver jävla inte ut någonting till mig tyvärr. Nej, så ska det ju vara. Jag har försökt. Jaha, ja, men du då fredag ja, den tretton du tog det hit och det ingen svart katt som sprang över vägen ja, eller alltså du man, spillde inte ut salt i morse eller? Nej, man reflekterar ju ändå över det här alltså, med, med den fredag den tretton Absolut men, men jag tror alltså shit happens. Ja, det, det är liksom det. inte daterat men, men man får ju passa sig nu peppa peppa ta i tre och såna. Ja, du ser här. det är Ja, ja, ja det, men det, det säger jag ofta. Det gör ja, det jag, det jag också. också. Ja, verkligen. Och så slår jag mig huvud lite ja, lite. Här, man, i huvudet ja, så lite där. Ja, när man inte ah, har trä. det. Har det är förlit Men man gör det. Ju. Ja, man gör det. Man gör det. Ja, det. Men det finns det här det finns andra saker man ja. man ska inte ska göra. Lägga nycklar på bordet. Så. Ja, det säger jag åt folk till och med. Ja, jag jag blir jättenervös och det betyder. Och du säger så men ja men vad ska jag göra? lägg din mobil mellan oss. Ja, så lägger du nycklarna ah, på Ja men då ligger det inte på bordet Nej då ligger det på mobilen alltså. Så det har jag liksom det har jag, jag, jag, har inte, jag kan inte säga att jag har ringt till liksom eh, var... -institutet och institutet Om det är okej okay. Nej för jag tror inte det, för jag, jo, du, det tänk... du tar fan inte bort det från Nej, mig Nej men jag tänker liksom ja, men det, Om jag skulle lägga mycket knippar på en bok Och om en bok ligger på bordet Det skulle jag inte kunna göra ja, Men då. vet du vad det betyder att lägga en bok på bordet? Det betyder att låsa lyckan ute men om man är, lägger är det boken nycklar. eller nyckeln? Nej, vad sa jag? Ja, jag, du sa boken, ja, men du nyckeln. Nej, ja. jag menar nyckeln. Jaha, om, man om man lägger nyckeln på det så låser man lyckan ute. Ja. Det låter ju jättehemskt. Så du, jag chansar inte med nej. en i mobiltelefon. Jag, det fanns ju inte när det här skrocket uppfanns. Jag tror nej, inte det gills. Böcker nej, kanske, nej, kanske nej, fanns. men sen tänker jag... jag vet, om man tittar på en amerikansk sitcom. Mm. Alltså oavsett vilken. Mm. Så när de kommer hem... Och har låst upp sin dörr. Uh -huh. och så har de, det, här, det här har jag liksom tänkt på. Fatta uh -huh. vilket jävla impact det har haft på mig. Jag inser uh -huh. det nu. Att när, de har låst sin dörr, när de har öppnat dörren och stängt dörren. Då har de oftast en, en hallbyrå. Eftersom det är hallen. <laughs> det, hade varit i köken, det hade varit en köksbyrå. Uh -huh. Uh -huh. Och, så, och där har de en skål på den byrån. Och där lägger de nycklarna. Oh. Alltså, tänk på det nästa gång du ser en sån där. Och då tyckte jag, nej! Då får du ont i magen. Ja, men det tycker jag. Och då, så skål kan det man inte Det finns använda. inte nyckelskåp i Nej, visst det är det konstigt. Har du alltså, nyckelskåp? Du, Det här är ändå. Jag har, jätte, jag har jättestort nyckelskåp. Är det är klart du har. Du har det största, manligaste <laughs> nyckellåset med kodlås. Som Malin snickrade när hon, ah, okay. när hon gick på Dackerskolan. Ah. Tillsammans med sin lärare som heter Arne. De gjorde jättemycket balla grejer tillsammans. Cool. Ja, men däremot är det så här att 87% av nycklarna som hänger i nyckelskåpet har vi ingen som helst aning Nej, till vad de går till. Varför blir det så? Ja. Det är samma här. Gamla cykelnycklar. Ja, ja, ja, ja, ja. vi... Visst är det konstigt? Kanske strumpor det här försvinner. Här. Mm. Alltså, det, udda strumpor mm. det har man ju hur många som helst. Mm. Men, men nycklar, de blir fler. Ja, det är märkligt. Ja. Ska jag läsa lite Jag, gör, jag, gör det, jag, jag har jag. faktiskt gjort lite ja, det ja. Då. Ja, men Det här knack, knack, i trä, ja. äh, Den är ju liksom och Det ju, tror jag det är ganska många som gör ja. eller säger Men det var det jag kommer ifrån då? Ja, det, det vet jag inte ja. Och sen är det här med stegen Att alltså, gå under den gör jag stegen inte, gör Jag Nej, det absolut jag. inte aldrig gör det. Aldrig. Och vet du vad det är med stegen? det är att Stegen lutar mot väggen Och sen marken Och ja. bildar en triangel ja, Och triangeln är helig Jaha, så den ska man inte bryta? Ja, något sånt där. Ja, okay, men så kan det nog vara. Den aha. är helig som man ska inte får Så aha. det är därför man inte ska Jag gott. tror det var något med Satan, men det var det inte. Utan helig, det kan, okay. Det är aha. säkert något. Ah, men det, ja, ja då, då kan ta det Jag lägger inte nycklar på bordet och jag går inte under stegen. Nu börjar det är bara liksom, för fan. Jag, att jag du har dödsat jag får ha det. Ja, ja, ja, ja. Eh, men spegel går sönder. Ja, ja, usfan. Oh, uh, ja, har det hänt ingen gång? Ja, det har hänt faktiskt. Ja, det har hänt med det Hände en gång när jag var barn och jag vet att jag blev jätteles och rädd för. Men då var jag kanske typ tio men jag kan säga att den, jag tror inte den är Den känns som den hänger i fortfarande. Ja. Lite Men dodo. jag undrar vad det är då? Alltså var, var det liksom, var, var, ja. var, finns det någonting någon förklaring runt det? Det har jag inte... Eh. Nej, det vet jag inte. Ingen förklaring till det. Nej, okay. Sen finns det, och sen det här, att om man spiller salt så betyder det otur. Då ska man ju motverka den oturen genom att kasta salt över oh. vänster axel. Oh. Eh, och jag kan också ha lite problem ibland vad som är höger och vänster. Oh. Men då tänker jag att oh. spontant så skulle så jag ta den. hand saltkaret med höger hand, oh. som jag och då blir det naturligt att jag kastar över vänster vänster får ju lite svårare att kasta salt saltet vänster axel för det blir ju en mer biceps curl rörelse ja, eller så får man använda höger hand. Ja, men om man jag tänker om man, om man gör det bara så automatiserat. Ja, jag tänker att man gör det om man kanske blir lite stressad ja, att man har spilt salt så gör man det fort och det hinner man inte reflektera. Nej. Men så jag grad att jag höger för då kommer jag sätta den instinktivt att jag kastar saltet över rätt axel. Och sen då finns det ännu liksom äldre skrock. Men som vet lite... du varför man gör det då? Nej. För det vet jag. Va? För när du kastar saltet över vänster axel, då träffar, för där bakom där står satan. Och han får saltet i ögonen. Ja, det var innan Peppa ströbetet fanns. Det. <laughs> det var ju skit. Ja. ja, och det var, ja, jag tittar här, för jag är ju också... Alltså, det här sju års olycka för Spegel. Det så här, speglar ansågs reflektera själens Själren. bild. Just det, ja? så var det. Jag läste, men jag kan inte skriva allting. Du har ju 13 sidor manus med dig. Ja, jag har ja jag med det bara jag jag det. Jag printar ut och så får jag 13 de ja, men, sidor. Hallå. Och tänkte här nej nu jag Ja, det var ett tecken. Ja, ja, men, ja, vi, har du mer? Ja, jag vet mycket. Sen finns det en gammal svensk folktråd som ja. inte tror lever kvar idag. Nej. Men jag vet inte. Jag nej. vet inte. När du och Karin var småbarnsföräldrar, la ni stål i vaggan hos Eva och Måland. Knivar och annat <skratt> brötet nej, nej. Nej. nej, för det, det skulle skydda barnet från onda andar. Jaha. Vi gjorde inte heller det, så jag vet inte hur det kommer gå för våra barn. Undrar hur det blir i framtiden, för det där jävla stålet de ska producera där uppe i, i, i båda? Det gröna. Ja, som det var, nu fattades det en 1,5 miljarder. Så, så undrar hur de lägger i framtiden? Ja, jag vet inte. Ja, rostfritt. Rostfritt stål, ja, ja, det hjälper ja. något. Jaha, nej, den, den har jag nog aldrig hört. Nej, det, det var vanligt förr, ja, ja. Och sen får man absolut inte vissla i laggården. Nej, det har jag hört ja. också. Ja. För då sina mjölken hos ja. korna. Och det kan gå illa på alla håll och kanter. Eh, och det, ja, men nu har ju inte jag några kor. Eh, så, så, men en uppmaning till de som har kor, vissla inte. Vissla inte i... Inga munterheter. Annars spelar man ju väldigt mycket musik för, för mjölkkor idag. Eh, alltså man ja, har ju musik i Precis, för det ska stimulera. Det tycker jag så Tänk om han, Jan Lindblad, dyker tänkt. upp då vet du, på, på spellistan på... B. Vem är Jan T. Lindblad? Ja, men ja, vet du inte vem Jan Lindblad är? Måste jag vilja veta det? <laughs> Nej, men alltså jag tänker man man man. nu har jag två saker samtidigt, det går inte Ja, men nu blir det tyst ja. Jo, men så här, jag tänker så här Ja, det är bra, här är ja. eh, eh... Jan Lindblad, det är han typ fotograf eller? Nå, han, han var ju det, han gjorde ju tigerfilmer när vi ja. var små, ja precis och han var en jävel på att lyssna Tänk om han dyker upp nu Nej men Han visslar så jävla bra Har du aldrig hört honom? Nej inte vissla, bara sätter hans bilder Men alltså, om man Tänk om en ko får höra det här Vilken <laughs> gräddig god Joghurt Mjölk som kan bli en, en krämig Camembertost ja. Eller hur? Ja. Så, det är nästan ja. så att mjölken rinner till hos mig <laughs> Nej. Det var Nej Men det nu, var väldigt nu. vackert nu, nu är vi på väg mot Nu ah, vill vi kör lite nej. musik här nu. Okay. El branch del viernes. Du lyssnar på fredagsbrallan. Ja det gör det med mig Jan Holmbom och Johanna Lind och vi, vi pratar otur idag och uh, otur runt fredagen tratt. Och du verkar ha hittat en guldgruva, Joanna. Det verkar ju finnas ja. hur, hur mycket otur som helst. Det finns så mycket material kring fredagen <laughs> den 13. Ja. Nej, men det är ju så här att, att, att det, det har ju liksom hänt riktigt otäcka händelser fredagen den 13. Aha. Såklart. För ja, det. Ja, stora ja, det är ju stora katastrofer. Ja, ja. Men, ja. men några som är liksom riktigt minnesvärda. Det finns många, ja. men jag är det två? Alltså den här historiska börskraschen 1989 när Dow Jones bara dök ja, typ 8% ja. och folk bara kastade sig ut genom skyddskraperna och bara ja. brr, det var fredag den trettonde. Nej, alltså menar du mm. det? Mm. Oh. Mm. Mm. Mm. Kostad att eh. vi inte har lagstiftat bort fredag den Ja, den men vi är kanske är dags att göra det. Ja. Jag vet inte. Eh, jo, och sen så en annan hemsk händelse inträffade fredag den trettonde 2012 då det trodde var det italienska kryssningsfartyget Costa Concordia gick på grund och 32 människor omkom det var också fredagar vad ja, var det han var det, han, ja, han, ner, han, han dömdes vid... ju sen den ja, han, kaptenen han, ah. han, var fjär, han var ju feg, han var den som lämnade först ja och sådär, ja och sådär, ja och, och, och han det var väl hans han var inte, fjär, på, han tror jag. Var inte på bryggan, va han, han inte han var i hytten och uttade tusen uttade han uttade i hytten tusen luftsaler tror jag tusen det vill jag inte säga det här nej Ah, ja, ah, hemskt. Ja. Ah, ah, oh, ah. ah, det var verkligen, det var verkligen. Ah. Det var, och det var bägge var alltså fredag så fredliga. Ja, och det onda. finns massa det finns många fler liksom. Ah, ah. Ah. Eh. Men sen kan man ju prata om ren, alltså ren generell otur, det som det verkligen har liksom definierats som otur eller vad nu otur är för ah, någon. Sen slump. Ja, men ta Vasa. Ja. är inte det? En jävusk otur att Capsa och går under på sin djungfruresa ja. och dessutom liksom några 100 meter från Kaj liksom. Men å andra sidan så var det ju felbyggd. Ja, det var ju det. Så alltså, det, det kanske så... inte var otur, nej, det är ju fel tänk. Sen var det ja, men absolut, det var oturligt. Alltså vilken fruktansvärd fördäs på den tiden. Alltså jag måste alltså ja. Ja, oh, herregud vilken fatta vad... tänk om sociala medier har förstå att ja, arbon då hur, hade nog bara dött och fatta så många ekar som gick åt ja. och som bara sjönk. Fick inte kungen typ något brev nyligen från Visingsö att nu ja. är dina ekar till nästa skog. <laughs> ja. Kom kommer hämta! Ja, det var ju så. <laughs> ja, men det var, och det var väl anslutning till det på något sätt liksom att det är liksom att, nu är det där. jag vet inte hur man ekar om planterade på Det alltså, Det kanske kompenserar många, för många, dem som ja. såg ner i bark av Ja. Ja. Uh, ja, det var, nej, uh. tänk om det hände fredagen 13. Ja, det, sen, det skulle vi det kunna vi, kolla Det upp. måste vi kolla. Men sen, sen finns det någon som har tur i oturen i ett uttryck. Det var tur ah, i, i oturen, oturen eller ja. hur? Alltså, å, jag, jag ramlade, men vilken tur att jag inte hade finbyxorna nej, på mig. Jag hade ah, bara jeansen. Då alltså, har man tur i oturen, ja, men, eller? Ja, men jag tänker så här, de flesta gånger när man ramlar mm. så har man ju tur. Att man För inte de flesta gånger så ställer man sig upp. Liksom. Ja, precis. Alltså jag vet, jag, när jag sprang som mest, då sprang mm. jag ju rätt mycket terräng. Just det. Och ibland var man snar på någon jävla rot eller någon sån där och for iväg. Alltså efter. jag var ju lite orolig, vill jag, lite under när, alltså, press när du körde dina löp. Det var rätt sjåsigt alltså. Vad ont du hade. Ja, jag hade det var så ont hade... i din kropp. Ja, men jag ramlade ju hela tiden. Ja men alltså, Det var så elet, jag är så glad att du inte gör det längre kan, Du, du Nej det någonsin Jag, inte, jag Nej, det skurknäna. Ja, men men men Jag tror att den som får priset på att liksom ha bäst tur i oturen Vet du vem det är? Nej Det är Tsut Tsutomu Yamaguchi Han är en japan. Ja, en japan Han var i Hiroshima när atombomben släpptes och överlevde. Aa. Ja. Och så tänkte jag, fan, här går ju inte att vara. Så då drog han ju hem. Problemet är bara att han av. <laughs> ja, så han var ju där då när nästa bomb släpptes. Oj. Och överlevde den också. Det måste man väl ändå säga. Aa. Tur i oturen. Ja, verkligen. Och, och, så, ja, och, och sen finns det en också som är kanske riktigt läskig otur. 1914 körde ärkehertig Frans Ferdinand fel väg ja, i Sarajevo. Just det. Kafören stannade i bilen precis där stod attentatsmannen. Det skottet blev statsskott till första det, världskriget. Helt så galet så här, eller hur? Ja. ja, ja. Men, alltså inte, sen, ja. men sen, vet, det finns en ganska känd van amerikan han som trillar ut, trillar ut från ett flygplan från typ en miljard meter, inte ja. så mycket, men så här, jag kommer jag låg siffror jättehögt upp. Och typ bara såhär, landade i snö och fick ja. skrubbså. Jo, jag ja, Jo, nej, jo. Fast jag vet inte om det var på fler den 13. Men alltså att det var tur i tur. Jag har otur att trilla ur planet. Men vilken tur att jag landade i snö. Men det var så på 5000 meters höjd. Ja. Kommer du ihåg när de här Segwayarna kom? <laughs> Nå, där som man står på så kör ja, man så här. de ser man inte längre. Sån, nej, nej, nej ah, sparkcykel. Ja. Ja. Men Segwayarna... Han som uppfann Segway, han uppfann också en en terränggående Segway, alltså lite tuffare så här. Uh -huh. Och han slutade sina dagar genom att han körde ut <laughs> över ett stup Nej, Dog han? Ja en ja, Sten Va? Ja så är det. Hände på fredagen den 13 Nej, det vet jag inte. Nej, men vad? Det otur att inte. Visst Men är det att uppfinna en sån skitsak. Ja, det måste ju vara en otur. Eller Jag kan ja, inte säga vad jag tänker. <laughs> Ja, det där. Innan jag spelar lite musik så måste vi prata lite om de här jävla sparkstöttningarna. Nej, alltså. nej. Alltså. Nu, alltså, okay. du, alltså. du så gammal är du inte. <laughs> Sluta! I'm sleeping cities <laughs> Fading by degrees Not believing all I see to be so I'm flying over backyards Country homes and ranches Watching life between the branches below And it's hard Don't you baby You keep running for another place To find that seven grade What? Du lyssnar på fredagsfrallan. Ja det gör det. fredagsfrallan. Alltså ditt fantastiska lilla <hör> sällskap så här till frukosten. Vi håller låda medan du håller på där som vi brukar säga väldigt roligt. <hör> ja, vad, kul. vad kul att du gillar den här Johanna. Ja. Här sitter Johanna Lind och jag och vi pratar om Otur. Och tur i oturan. Ja, ja. Det finns ju några exempel, ganska många exempel ja. i historien. Där någonting liksom först, vid första anblicken ser ut att vara oj det här gick fel, ja, alltså ja, vilken otur. Ja, och sen visar det sig vara liksom ett lyckokaster. Ja, penselinet är ju verkligen ett sådant exempel. Ja, men det finns andra som kanske inte har revolutionerat världen men som ändå har fått betydelse. Till exempel potatischipsen. För då var det så att år 1853 så var det en kock i Saratoga Springs någonstans i USA. Ja. Han hade en mycket besvärlig gäst på sin restaurang som bara klagade på potatisen. Ja. Och tyckte att potatisen var för tjock. Så ja. han blev bara Åh! så pista och gick ut i köket och bara Chop, chop. tjock, tjock, tjock, tjock. Han den jättetunt och stekte den jättehårt och saltade den jättemycket och slängde ut och det har blivit så att mmm supergott Aha. och då så uppfanns potatischips alltså? ja. ja. så det var ja och det det är det väl ändå liksom vet det är väl du, bra vet du det här med, jag gör sån här vitkolsallad alltså pizzaallad för, det, för det, det, det hänger inte ihop men men, men det gör det ju allsallad men men och det är ju det är alltså det är ganska gott Sådär, med, med lite, lite vinäger och, och olivolja och lite salt och lite peppar det är godare med potatis alltså, jo, jo, det. Är det men, ah. men det funkar man kan, man, och det som är bra är att det där håller en till två veckor en än när man gör en sån en bättre sats ah. så, så, så, så man kan använda det till var som helst och, och, men problemet är ju om man vill behålla fingrarna ah. alltså för man vill göra så tunn men river man här, inte, sådär. du river på riv igen använd Nej, man... nej, nej det, det blir fel konsistens, jag vill ha långa så. men vet du vad jag kom på? kommer ni på. Jag vill läst mig till. Vet du hur jag gör? Nej. Jag använder osthyvel. Men funkar Och så det? Hyvlar jag på vitkål. Skitbra. bra. är ingen dansk osthyvel då. Heter Svenskt, svensk? Svensk. Uppen. Ja. Ja. Ja. Ja. Wow. Ja, förlåt. Det var det, Ja, kvara. jag har ja. aldrig gjort i hela mitt liv. Men jag, men pizza, jag köper ju pizzasallad. Ja, men det är ju gott eller hur? Det är gott. Ja. Men det kostar alltså vitkål är ju skitbilligt. Ja, det är det. Och, och, och rapsolja är ju inte speciellt dyrt. Och, och vinäger håller ju hur länge som helst. Absolut. Ah, och, bra och, tips! Ja, och salt efter... Ja. Bara att vitkålsallad i vårt hus skulle ju ätas av en av fem. Alltså... Ja, Rasmus skulle äta den. Ja, men skulle inte du äta den Jo, lite kanske. Jo. Men hellre potatastips. Men ah. jag har fler exempel. Ah. Eh, med felsteg eller slump, eller otur som blev bratt bra. bra. Ah. Jo, och det var alltså... De alltså, post-it-lappen den här ja, typ världens ja, ja. mest använda kontorsprodukt med alla fina färger ja. då, då var det 1968 skulle en snubbe eh, göra tillverket ett superlim som skulle bli liksom superstarkt okay. och istället blev det liksom torrt och fnasigt och liksom det fäste inte så länge ja. då blev det postitlappen. Alltså, alltså det som är på baksidan av post ja. eller hela postitlappen, nej. nej, men det är, det är lite remsat ja, grupper, uppe ja, liksom. Alltså, ja, ja, ja, de använder det där limmet ja, till att cool, göra postlapp cool, cool, att man lätt cool. kan ta av och på liksom sådär. Jag ja, så här, när jag är ute och, och, och, och, och pratar förändring i organisationer, mm. så, så är postitlappen jätteviktig för mig. Ja. Inte under själva pratet, utan, utan jag, jag, jag, vi håller ju på att möta ihjäl i det här jävla landet. Mm. Agenda-styrda möten, och alla kallar det. Mm. Och, och, och, och, och den viktigaste punkten det är övriga frågor då det då blir bara bli spännande oh, nej, och det hinner, det hinner man det ha för att jobba på det sättet så mm. tycker jag det är ett sätt att inte tillvara ta sina medarbetares kompetens ja yeah. Och, och, och kunskap och tankar och, och, och problem och om problem och lösningar. Det finns också. kunskap ja. och kompetens ja. som medarbetarna? Ja. ja, men det finns det. Alltid. Okay. Ja. Ja, så då har jag infört någonting som man kallar för, för en, en fysisk parkeringsplats ja. för tankar, idéer och, och frågeställningar. Mm. Och då har man liksom en vägg ja. någonstans på kontoret eller hur det man är. Och sen, där ligger det. Ett gäng postitlappar mm. och en penna. Mm. Och så kan man. Jag har en fråga runt det här. Liksom, eller en idé runt det här. Uh -huh. och, så bara, och så skriver jag liksom någonting. Och så skriver jag vem det är som har skrivit den här lappen. Och så uh -huh. sätter jag upp postitlappen. Och då är den som är ansvarig uh -huh. för den här avdelningen, chef eller uh -huh. vad man nu kallar det nu för tiden, har, har till uppgift att ta hand om alla de där. Bra. Och jobba tillbaka och, och uh -huh. ge feedback till. Och då är det så här att då får de inte köpa postitlapparna som de har på ramavtal för, för då då hör det oftast 3M och sådär vet du. du vet, alltså det är jävligt bra postitlappar men det är bra klister på nu, det här blev jävligt långt men nu är vi tillbaka till klistret för då, då sitter de uppe så länge. Aha. Så därför måste de åka till Dollars store för då säljer ah. de dåliga postitlappar. Ja, men jag förstår. Och då, här, går och, och, då den. och sen när man, när, man, när, man, när man tittar i organisationen så ser man åh jävla vad mycket postitlappar det mm -mm. är på golvet. Mm. Här har vi en icke aktiv chef. Aha, Förstår du? Ja, alltså man måste ja, ja. hantera det innan det har torkat det, och det. Ja. Visst är det kul? Det var väl jättebra. Jätteroligt. Men då. allt faller ju på då om man köper en posted lapp bibba med för bra Ja, klickstätt. men med, med, som han hade uppfunnit a, där. A, för a, Han ja. jobbar säkert på 3M. Det, var, det är en sån Om man lever, ja, han lever, är säker. Ja, det vet man inte. Men Hacker vad är det, vad är det snittar, smartaste någon har skrivit i den där fysiska parkeringsplatsen? Ja, men det, det finns massa bra. För, för sen... Om man fortsätter, nu ah. snör jag in på det här, mm. men, Nej, men det är själv. liksom det jag jobbar med. Och då, då, då gör man en fyrfältare och då tittar man så här. lätt att införa, svårt att införa, stort genomslag, mm, litet, litet inslag. Mm. Så där, det är liksom där börjar chefen liksom. mm. Mm. Så det är nästa, så där kan han sätta upp sina lappar igen. Så, då då kan jag titta men jag på min lapp. Okej, okay, jag har här tycker man att det är lite... 12 illa. veckors semester. Och det, ja, precis. Och det, och det är svårt att genomföra. Ja, mm. Då förstår jag att det här kommer inte vara högsta prioritet. Nej. Men här ligger den här lappen. Mm. Och det kan vara så här... Det kan vara så här skitenkla saker mm. som liksom... Eh, alltså... Eh, hur, vi, hur vi hanterar fredagar. Mm. Alltså... Eh, om vi delar upp oss att det alltid finns någon som svarar till från 16.00 på telefon mm. Mm. Och så här. Så, att det, så det, finns, det, det finns goda exempel från organisationer där... Det faktiskt har faktiskt kommit upp ganska bra. Jag är helt om det. Sp pengar, sparande och effektiviserande. Oh, känns det bättre nu? Vad kul att locka fram människors goda idéer ja, och släppa, nej, men, släppa fram. Jag, jag tror ju på människor. Ja, oh, jätteviktigt, det. är klart att ja. vi tror på människor. Ja, det gör vi. Eller mm, hur? Alla människor. Hade vi något mer? Hade vi något mer alltså, nu, jag, du har ju 13 sidor manus med dig, ja, men, men jag har ju bara har ju en A5. Ja, ja, jag har ja, skriva på bägge sidorna. Nu har jag tagit allt mitt. Är det sant? Har du mm. tagit allt mitt? Du blir ju helt perplex. Då mm. måste vi ju spela någonting. Och inte med gubbråkare. Bara kört gubbråkare då. Är det otur? Ja, men jag, kan spela, jag kan spela alla jävla bättre, bättre lirare då. Nu lyssnar på Tredagspralla Hörru du, det är ju lite otur att vi har inte så mycket mer material kvar eh, att prata Nej, och prata om Nej men vi otur. har ju pratat massor ja, idag ja. Men, men, så, men så tänker jag att det är tur i otur ju att snart är programmet slut mm. Ja, eller hur <laughs> men, men det är en grej som mm. som, som, som vi inte har nämnt jag tror, Vi har nog pratat om det mellan mellan eller, under musiken. Mm. Och det är det här med katter. Ja, jag hade ju en teori som kanske inte riktigt. Nej, just det. Nej. Dämde. För det är ju så, här, för jag är ju. Det, alltså jag, jag inser ju att jag är ganska skrockfull. Ja. Men det, det är liksom det är på något sätt, det finns en muskelminne. Ja, men jag vet. Jag vet. Så, så, ja, men, så, men det är så, ingen skämt. Nej, jag skäms inte heller. Jag, nej. jag tycker. Jag, Fint att du bekänner det, även om många som känner dig visste det. <här> men, men, ja, ja, men jag spottar tre gånger över axeln så fort en katt korsar vägen. Och tvit tvid, tvid, alltså så att det verkligen ja, så gör jag, men. jag är inte ens om någon korsar sitter de vid vägkanten. Så, så, så ja, du tar verkligen det säkra För Aj, det osäkra Och sen när jag förbi Då tittar jag backspegeln Och så ser jag att de går över vägen Då alltså, gör jag det jag en gång till <laughs> Det är väl klart ja. Men då sa du till mig Ja, men man får inte göra det för katter som inte är svarta. För då kan man bli... Det betyder det blir inte Aj, ja, det, ja. då Och då blev du lite ängslig. Det, ja, lite! Det är väl fan ett understatement. Alltså. Ja, för då har du... du ja, ja Du har spottat på många ja, katter ja. så kommer de att hämnas dig. De kommer att uppsöka ditt hem. Och... Men så var det inte. Då. Nej, utan... Eh, Alltså svarta katter är ju generellt mer otursladdade det har ju liksom med de här häxprocesserna att göra så, men kanske att man ska spotta lite högre om det är en svart katt men, men, men jag tror att man, det är, man ska spotta oavsett färg på kattsgräller som går över vägen kanske inte bara om den sitter över vägen eller om du råkar se Nej. svansen av en katt Nej. i ett busk snor behöver du inte spotta, men går den över vägen så tvi, tvi, tvi, Ja, men Men låt oss vara tydliga här nu då både du och jag älskar katter Absolut. Så det är ju just i den här situationen. Jag saknar faktiskt. Vi, den senaste katten vi hade hett, jag kom hon hette... Jag kommer inte ihåg vad hon betyder så mycket så. för er. Men vad heter hon? Ja, men det är ju namn. Vet jag vet inte knappt ja, vad barnen heter. <här> <här> ja, vi saknar <här> katt. A, a, a, ja. A. Och hon blev 18 år tror jag. Och, och, och, och hon var alltid lite rädd sådär. Men sen blev hon ju så senil. Så då blev det ju precis tvärtom. Nej, och då spelar ingen bara, roll att ni glömde tjena. bort hennes namn. För hon kommer inte heller ihåg hennes namn. Jag vet inte om solen är men Jag kommer ihåg den katten. Ja, ja Men, vi, men det, det är någon av, av hundarna som, som, som inte fixar det. katt. Ja, vi har en av hundarna som faktiskt är liksom, nej, det, det, det, det, det, det är inte. Det går inte. Det finns inte där. Då får vi liksom välja bort det. Sen är det ju liksom Katter är bra när man bor på landet. Alltså de de jagar ju möss. Också Ja. Jag gör, så att det, är liksom, det är bra Har vi pratat om katter? Ja, men jag må, vi, har ju, vi fick ju ta bort en av våra katter ja. runt jul. Det var jätte, jätte, jobbigt. Han fick diabetes och det var blä. Inte alls kul. Men då har vi ju en liten släkting till honom. Det är inte lilla. syster. det är kusiner eller någonting. Ja. En honkatt och hon är lite Plingplong. för det första. Så äter hon mask. Vi har aldrig sett henne fånga typ. Någon mus. Hon äter typ dagmask. Det tycker vi är konstigt ja. att hon inte kan jaga något alltså, bättre. Och så en gång... bra andedräkt av dagmask? Nej, tror jag inte. Aj. Jag har aldrig ätit någon. Men, jag... Aj. Aj. men vi har sett henne äta mask två gånger. Typ upp dem som spagetti. Ja. Liksom. ja, det tycker hon är gott. Ja, och sen en gång så hon... kom hon hem med en liten mus och la den på trappan och så tappade hon den. Och då oh, sprang och musen och ställde sig och gömde sig bakom hennes baktass. Och då satt hon på. Nej, och det hon sa på. det bara så dråpligt. Men ja, nej, så hon jag, vet inte, jag tror inte hon är någon musfångerska. Men hon är söt och mjuk och len. Ja, men bara en sån sak är ju. Det är rätt så viktigt. Men då tänkte jag så här att den absolut främsta oturen någonsin har vi faktiskt inte pratat om. Det är ju ändå var det 1986 var det där? Jag blev lite så osäker. Vem föddes då, nej, nej. Ja, nej men 1986 så skulle man göra en säkerhetstest på kärnkraftverket i Chernobyl, ah, i Chernobyl. Mm. och det blev den hittills värsta men de gjorde de inte? De gjorde inte det testet? Nej jag vet inte vad alltså var. Men, men innan, innan vi spelar ännu en tjej då. det är så jävligt mycket tjejer som ja. spelar så ja, här. Ja, vi Så, det, så tänkte jag Att jag skulle få sjunga en sång som du kan sjunga så för, jag kommer. Som du, så, så, så att du först. Nej men, nej, men jag sjunger den för dig så att du förstår får en djupare förståelse för din katt. För din katt? Ja, så här, ja. Så ja, den går så här. Mm. Ingen tycker om mig alla hatar mig för att jag älskar mask. Jag biter av dem huvudet och suger i mig såsen åh vad jag älskar mask. så Kom du på dig själv. Nej. Ja, ja, den går jag på nu. Har ni nu? Men vilken avrundning! Du, sköt om mig nu. har en riktigt härlig helg. Var och rädd du är med om idag du, ska då? Ska du göra något kul? Ja, Nå, det görs jag, det jag säkert. Vanligt? Det är så lite som vanligt. Det ringer in livet, har, jag vet och vad? Har ni det? Nej. Ja, ikväll är det en sån. Jag försöker faktiskt inte att det ska bli varje fredag. För jag är inte så det uh, jätte. Nej. Men ikväll blir det en sån. Ja ah, men, men det är ganska gott Ja det går. Du, är god. du får man i lite grönsaker Vet du vad jag ska göra? Vet du vad jag ska göra ikväll? Vad ska du göra ikväll? Kan inte du ja, fråga mig? Janne, vad ska du göra ikväll? Ja, det här är ohemul alkoholreklam jag ska dricka en Guinness ikväll. Och och vet du, den jäveln har varit slut i hela Sverige i Va? flera veckor. Oj, men du dricker väl Guinness varje fredag? Ja, men det gör ju jag gått. Oh, jag gott. Lite, nej. fattar du? Fattar du? Så fattar du längtar, du längtar, du längtar, längtar du längtar Snart längtar. är det fria dess om Kötta mig. Kötta Hej. You're yeah, on the home.